I will be up late I will be up late tiap bawa hidupku ah qawluhu wa bi aqluhi wa qawa'idihi alatihi bi aqluhi bi aqlu bi yadu yujad bi ma katabi uquli bi uquli wa qawa'idihi Bak juga tak bahwa mu prabu, bahwa mu prabu mu bawuh ya ummu. ya baku ada kemudian daripada itu sel ilmu dia, sel ilmu dia maka termulai tahu dengan utul ujarnya aku logu dengan mana dia utuh di ada ada dia penak tapi ketentuan qulu di utuh ni atau di ihtima qulu rohak lain ah sebab ada hal lain Jadi ah itu qulu bi us itu Bagaimana saya membahas Diusulihi Azamah bin Jinn Ala anna hu Layta minat takaruhi Til alam Wahuwa ma yakis Di akhir Akhir kawla Maknanya Silat Matatahu Dengan segala asal ujahmu wa qawwa idhi tuwa saqat dengan tawat itu jamaah kita a ta'alila anlahu bi aldi kullu bi a'dituhi wa kayahdi adawala antara saf saf dengan asal udara, itu dengan segala akalnya, segala pokoknya, waqawahin diri, dan segala kaedahnya, kaedah udara. Ya, kalau begitu, saya lihat, kalau di asli bintang, mekrabun, lapa akal itu lapa ya mudah pun, yang ya unmu am. Umum dia, asalnya kita asli mana uku, asli mana pawahin. wa perak dulu asli, dan bermula mendata kalau tak akad punya dengan meprak mendata dan akad mendata akad punya meprak. Sebab nak wajib perak dulu asli, awa ikyan awa ikyan asli bilang ilmu tradis, nah tu maknanya mengajarkan akal dengan latar muka dalam adab, selainnya wabah bukan ilmu di ahli ini tak dapat diikuti bin, maka anna hal kenapa kerana bahawa ini kan kan karena ini kan akan diketahui. Mula apun dijelarkan dia diutpoling. Ah, ini ilmu, ilmu ilmu tahu ini dijelarkannya ilmu utpoling. Sepatutnya kan? nak kata diutpoling, nak apa mengapa yang lata yang terah? Ah, katanya waktu sebab di kata katanya lebih baru rakin apa-apa akal mengalah kepada perkara itu berita ini kan ini ilmu al-ilmu al-mustahiq bila pun disebut dengan usul Mungkin maka terak telatah asas tu adalah ia kerana dari rahman jam dari wahai nak jaga taklim dalam tajam nak tu wada'ul ilmu bi usul ah tak dengar Kena cari yang memerak tak boleh wabah besar, ayo mubias di dunia. Katak ber, karena baru warna ja, baru warna yang nak dimain lagi dia mutkat nilun, mutkat Tak salah itu dahua, nak saja itulah peluru asli dunia ataupun nanti gitu peluru asli dunia. Biar kami kata Minat jafarruhi fil alami Bagaimana dia? Ini tak apa-apa? Ini Tengah daripada Allah pada nama ha, Tengah pada Allah pada nama Nama ilmu ni Nama usulul Bukan nama aslul zin Ya tak kata Kalau menarik ilmu aslul zin Ya tak tahu Karena nama dia sudah terjadi Nama usul din. Ilmu apa dak ngaji ilmu usuluddin ha, ade ah ha, ilmu tauhid ha, nah panggil juga dengan ilmu usuluddin ada ha, tak kata ilmu aqridin atau ha, kata ini ilmu, ilmu ni ngelap hukum di usuluddin tak puas tak kata di usuluddin kerana ada orang nazam nak kata tak boleh tak kena nama lagu dia bakil wa za'ru sai Ah, dek mudah milik anjing mobil ah mudah milik bini kalau kata wadah besar anjing mobil itu ah jadi jadi tak nak Lalu lah lirik tu lah bila kami lakukan berserah bila bila lakukan membuat jadi aktif oh katakan ini ilmu ilmu aktif katanya pula bing ah kalau jadi wah tahun itu diaktif ini Ayat kami batan mat tafarrus fi fil alam. Ah maksudnya pada ubahlah ubah pada nama. Ah dia jatuh at tafarrus fil ilm ubah pada ilmu tak bahaya. Ani daripada ubah pada nama menyentuh nama dia uturu lebih. tapi bu ialah kawa sudah dengan mukna aflu. Nah, na, nah ubah nama lima juzirah, tuhan lima juzirah, ah ini baru datang nak ini, ini kata karena baru satu wabiyah, kata dia ini, inna huwa wasanya, laika wasanya, bukanlah ia ijarkan, ha, bukanlah ia ijarkan min ma'nal 'alamin. Ah, bukti laiez kena tajana. Ja'du kita raja ina hu su raja tung tun. Kunta 'ayla apa igaratkan sedunia musyirah. Ah, di hadah bukti la yang dengan isyarat yang bicara minat ini kepada agama kutubul hukum. Ijarah kepada makno lagi ini juga, dah <tuh> lah. Nah dari itu harus jadi kajian apa kita orang ini di atas dunia, bagaikan di atas dengan dia ijarah kepada makna alam dan makno alam ini kepada makna jabat penamu itu adalah ini kepada makno itu. Nah atau tahu dengan asal agama, dah lah. Boleh baca baca buku Tahu dengan asal agama tu Tahu Tuhan ada, Tahu Tuhan setia, setia lagi lah Tahu Tuhan setia, Tahu Tuhan kuasa, nah, Tuhan pandai, Tahu ade. Tahu waktu hmm, itu Bukan nak renamun mu'abda nah, Tahu-tahu Ya ibu bapa tu Dari tu dan bermula ibu bapa di usul itu terlalu keasalannya banyak pihak syarat yang menanggayak ia asli itu dan bermula pada usul itu ilmi usul itu jana pokok itu jana dikali ia menginginkan bahawa keterijing ia meresui masuk daripada kata ia basak ia berusia kepada kita agama, ia berusia itu asal Nah, bimbing itu Aku malam yang saya cakap tadi Dia amat bina Kerana bimbing itu Terlepas tak, saya lepaskan Bimbing itu Tengah ke segala hukum Hukum uh, Allah Ta'ala Bimbing Tak suruh hukum tubuh-tubuh dulu Aflimpia jalan-jalan Atau kerana jalan yang baca asali, ada yang ia asal Atau ia baca Ia baca hizmi dengan dia baca hizmi baca Atau pun dia baca dengan Haa Seperti tokoh Pukul tokoh Jauh Atau nak baca Orang Aretu arang Baca Atau juga Baca ni lah Sebab saya tak Baca merada tu Dan tak lain-lain lagi tu Hanya baca Hukum tak ada Anda pun tahu Adakah dia berkata dengan Dali-dali Atau waktu dia pun Afli dia Atau hukum Kalau begitu Perkataan Dari itu Dari itu Adakah Sol itu Satu duit daripada Si Haa Memang Bila ia dapat Usul Dari Mampu Dari Dari Dari Dari Dari Dari Jadi Karena Alhamdul Satu duit daripada Dari kerana bintu ini mengetahui usul dengan orang Jangan kala kata usul itu Itu dapat wujud kepada tu Jangan usul itu dapat wujud daripada orang Jadi kita kata tahu usul saja tu Kala-kala tak tahu itu untuk tak Dia kata si dapat usul kepada bintu Dia akan mengetahui dapat wujud kepada tu Wahayalah kaji Dan bermula tinggi gelaran. Nama ilmu tahu tidak ke ilmu esolji pokok-pokok hukum asas-asas hukum. Ah ini nama ini gelaran. Bicara ha, anak beritahu ia mengenai ia di nadi di nadi ajarkan. Ha, Menjadi memberitahu dengan in ha, ilmu ini. Hantar ya, ya, ilmu tapi ah ini esolji. Jangan ia beritahu secara jawa mainan. Saya akan ambil hari ini, saya main-main untuk itu Haa, kemudian Haa, baik, itulah dia Kita nak cakap, dia kata Aku puji, aku puji Untuk dalam ilmu cahaya Atau dalam ilmu cahaya Sebab apa Dia berkina Dia berkina Ibu'ina, apa tu Hamzah Ocah? Dia pilih di jari kambungan Lalu, maka lahir, saya lalu Bukan lah tak tu Bukan lah, bukan lah Bukan lah, Kalau kita punya tu lah, ya Tidak lah, kata lah, rohli Baca, Ibu'ina, Ibu'ina Ibu'ina, Ibu'ina Ibu'ina, Ibu'ina, Ibu'ina Ibu'ina, Ibu'ina, Ibu'ina Ibu'ina, Ibu'ina, ada Ibu'ina, Ibu'ina Manakala kita peluang tu Peluang tu, ia terlalu Tambang selalu Alik tu Hamzah wasa tu Dengan Tapi kan nak percaya Sebelum tu, Tapi tak baca begitu lah Alik tu Hamzah wasa, dujur Dujur, berkaca Dia berkata, alik tu Alik tu, ya Allah Ya Allah, ya Allah, ya Allah Baca dulu nak kot gambar Saya sayur, namanya dah laju lagi mano biasa tu dengan alif lam alif batah nalah hah dek lam alif batalah ni buka alif kan yang alif yang lam tu kan samo betul yang alif yang hamzah huruf qal nak nak among alif ni ta'rif ah hamzah bagi kalimat ni bertimah ah apa tu tak boleh lepas ni tu bertimah ni nampak tak maksud waktu kebeldu ni tu Lubuk dari mana kita aku gelung a ini lah ini lah tak ini gelung enam itu lebik mudah menanggulangi unitan di betina itu kerana terdengar udamu itu alai ya, di atasnya atau nah, nah, hasilkan nah, kerana terdengar udamu atau ada hasilkan nah, soalnya kita dia apa Nama dunia alai hirurim, ia tengok acah Tengok acah ni Saya nak pergi kebuah ini, gaji ni Di bawah dah, ada jali dah tanah ni Haa, tengok acah ni Haa, luar, mikro mikro mikro Ada-ada gali sapak, ada gali dalam tu juga Haa, tu, waktu, belah tu Haa, mikro pula, galing-galing Haa, tu dia Haa, tu dia takut, macam lapok ni apakah ni hang nak nak hukum ni lapok ni tak elak gap piaklah emo ah lapok tu atas dia bang tu halok tu apakah ha dah kaam dia tu ah ha dong mana dia ni ah nak buat ke mana nak buat dekat mana ah betul oh ha dong mana dia ah juga anak dia memang eh la ni macam dia kata hak hang tu tapi ke Ayat ni, ayat ya. tak sah, ayat bawah Ada camus yang tamak Tak boleh tamak lah. ha, ni, macam Ah, saya ada kala tu Nak pakai jahun yang ni Kalau nak tek -tek tanah Dia ni, tanah ni nak pakai jahun lagi Sebab ni kocok turun ha, dia di tu Haa, dia pocak, pocak kayu tu, dia ambil milik Sayu, dia tunggu-tunggu tu orang Haa, dia kocok-kocok sayu tu Kalau orang-orang buat jahun Ada buat dengan penuh, ada dengan Kocok turun dia Ah, baca-baca. Maka, bayi nak. Itu yang takut. Haa, tu kena atas, tu kena bayi lah. Bunya dia ada laku, dia bila orang ni. Tengok di atas tu, Haa, kalau dia buat bina. Maka, kita panggil, Tu bertingin, Yang ada, Mausia tema, Buna yang ada, Dia berhubung, tu asas. Itu isen. Haa, tapi hal lain tambahkan tu. Maka dia, dia sambung atas tu. Itu isen adalah Kalau, kalau berapa laku, Itu apa bakti berapa jana, lebih lebih punya, lebih punya ibu yang anak terbunuh tertutun, ilmu jama itu tertutun, alih atasnya ada hajaran. Apa bisalah itu? Apa bisalah itu? Banyak yang anak berapa? Ah, tuh dia pergi. Apa yang punya itu? Jangan yang dia, yang musyafir, فطور رقم استمرار في الجارده من غير اذا فجاءه او اذا جاء السبب انه حديه حركه قلنا ما ما قدروا قوه وونه walaupun tetap betul ingin menyala asamalah pasal dia lelak sana apa nak ah mesti nak betul ni tak ada asam nak menyoto asam ketumak ni tak apa ini ah kalau ada asam monya kita letak yang betul di dalam belah nak sambung ni betul selalu dia tak nak buatlah epuk berarak nama pun tak jadi Tiba-tiba ini ilmu oleh beli, tapi awak ini anak bersejarah ni. Jika berjilat jilat, jadi mahar tu sia-sia atau apa dah lah sudah. Kemudian dalamnya Allah lima tahun itu lah abah. Tambah berarti alim dan ilmu. Dalamnya Allah abah lima tahun itu ilmu dan tak tak dalamnya abah udah makan. Syekh Ibrahim Al Qarni, karena Allah Taala pada ilmu mana? Jadi kalau ilmu ada, kami kata kalau ilmu di alkitab, maka abdi dengan boleh untuk nama sebab kalau ilmunya, maka abdi dengan tis, tapi tidak dah tidak akan takdir lagi Ilmu ni maksudnya kita minta abdi Kecu alimayak lana minta abdi Tengah ayat Faklan annahu la ilaha inilah Allah maksud Oh, dia tak pernah sederhanahu Tak ada rasa Faklan di annahu tak tidak bakul Bila minta abdi dengan bong ah kita mengenai raya tu Tak salah melahazah oleh Bicana sila ilmu itu Melahazah akan makna jalan ada ilmunya kena jazah, tak, tak boleh, ni tak boleh Terus orang-orang tu dia cakap-cakap abdab Jazah Tuhan tu abdab Dia jazam-jazam dia hanya tak boleh, dia yakin Cakap Tuhan tu ada Mesti, tak terima tidak sama sekali Haa, dia jaza, kena jazam juga Tak kalau orang azab macam Udah-udah macamnya Padahal ilmunya ada makna jazam Kalau itulah azabu meminta ampun di sana akan dia ada orang di dekat. Ah, kata ilmu di sini memahami makna bajak. Salahlah kata. Wa ba'du sulb jazmi bi al-jinn. Nah, nak tokan ajang dengan ajang dengan mana. Bila janah di jiwa, ilmu makna bajak, ilmu makna memeluk. Bukan bila takrif makrifat kata kena al-jism ni dan Kena bawa ini ini rasmi sama al-azim nak berazam kena memutus satu. Kalau dia terbaca lah ini di sini tiada sama al-azam. Kalau sana ia bimak. Apa ini? Alhamdulillah. Kalau tu lah diminta adu dengan bor. Kalau tapak al al-azimnya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 ada mahukjarin aku buat aib apa kata Katakanlah... katul. Apa makna muhaskan? Artinya mengerti akan ilmu cara dan wajib dia akan kita berjaga. jadilah mahukjarin aku mengerti akan ilmu cara buat aib jabahui dan wajib dia akan apa makna muhaskan? Artinya Tahu yang mengaku sudah mati ialah kalau lewat. Kalau yang diperwadikan oleh cara cara itu betul oleh Allah Subhanahuwataala hadis. Dan kata Nabi kalau Allah perwadikan cara tidak kami juga tidak naja. Cara mana yang nyapa tak kalau dia kejiruran nyapa boleh juga niscok. Tidak naja itu kata dia cara. Di hati kita, dia kata-kata, dia kata-kata ini Allah Ha'kat Hakamahu syari'u Ayu'Allahu syari'a Ya yang merasul Kisar kiri Dan tidak beri penyembahan Ya-ya kata-kata Kisar kiri pada Kisar kiri pada Kisar kiri Nah, pada ini ya Pada ayin Al-hakamahu Al-ilm Walaupun darah sudah terbiasanya, walau meraput dan tidak memudah dia cara, kita resipi pada tinggalkannya sehari ini seperti itu. Jarang takut mudah hati, kita tidak tahu. Jarang takut mudah hati, tak menang. Nanti dia nanti dia jawa, tidak tahu tidak ulik. ada ajar, tak ada tak tahu Tak ulik. Jangan nak tipu nak tahu. Dengan berapa, berapa, berapa tak tahu, tak lulus dengan doa, tapi kebahagiaan. Dalilan ceramah yang kerana tak ada ceramah pernah Allah tak ada yang lebih. Kata kata wajib ayat, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nak usulin ambil ayat buat dalil. Nah, yang orang-orang apa menunduknya bahwa yaqdi akan kita kenal tahu yaitu bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah. Ah lang pada orang Tidak juga ya ada tuhanannya ah kalau tidak ada tuhan kenapa tu ada kehal lain ah tidak ada tuhan melainkan Allah. Terbenarnya tak ada pun yang ada. Ah pun ada tapi bukan. Ada pun yang ada hanya Tuhan yang sebenar di sana. Tiada Adam melainkan hanya Allah Tuhan. Ada kata Allah satu, Allah satu. Kata tu, satu. Leluhur satu manusia penciptaan Allah. Nama di dalamnya dibawa seperti cemah, lemah, beribu. Ada dalam diri hidupnya orang ramai. Ah, tu dia. Saya ingat Allah lah Tengok katakan dan tetap kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bukan merah hanya Nabi Ya ada rasa tetap ke Nabi Tapi merah hanya Maka ketahui Walhamdulillah Haya Muhammad Walaikum Maka kita umat lah yang itu tulen nak nak, kalau kamu terbalas atas wajibnya itu, kalau kamu tidak ada tuhan melainkan Allah Dia, insya Allah itu adalah wajib, maka hujur fakir hidam. Kalau sudah hujur hidam, saya juga akan terlibat dalam matu wajibnya, wajib pada sekarang. Kalau saya juga ayatkan, maka wajiblah pada sekarang. Alamakalabim Tak berkata sendiri Oleh, nak kiram Atas makalab Ini atas Siap orang makalab Orang yang Kalau dia tu Orang yang tidak punya akal Orang yang tidak sampai Orang yang tidak sampai Orang Orang yang tidak Kita ini Orang yang makalab Ini Menbacari Daripada lelaki Wapun Pada perempuan Tak kira Tak ada lelaki Tumpah Wajib taymanun, wajib dan anjian kemasukan kelak linyauin. Wajib itu wajib dan anjian, wajib sebagai wajibnya bacain dia baca tiak tiak Allah. Ha, baca dini tiak tiak Allah. Tidak tahu dah muda tak tahu tak luh. Ha, tak setuju, tidak setuju dan tidak inya. Baca awalnya buat, kita tak buat pun memadai kita buatlah. Buat. Sebab begitu saya banyak. Ah dah bang ni boleh buat sedunia. Ha budolah ialah buat. Ada lah Ah ni buat sini ha budul. Ah seperti itu saya. Ah itu ada tuhan ni buat nama budul dan ini wajib tau. Wajib ilmu marifat itu apa namanya wajib itu. Nah, rupa tu sulit, sulit datang. Wajib urut dahulu, wajib urut mana? Ia hanya sekurang-kurangnya apa sahaja. Wajib sahaja sekurang-kurangnya apa sahaja. Sekian simpelnya. Dibalui dengan sahaja, dibalui dengan. Nah, rupa tu sulit, sulit datang. Dibalui dengan urut dahulu, nanti balik jarak lain juga dan boleh juga kerana kaca makhluk ada tiap nah, jadi, kita, ma tu maksud jadi kisah makrifat tu puli ma akhidat tu ya. nah, makrifat hmm, nah, tu yang berpaca mutalak dikatung di dadi tu yang berpaca dengan dalu apa kaca jarak lawu makrifat tu puli akhidat makrifat tu di dalu semua nah, dengan dalu nah, dengan dalu Walau Ujmaliyah ya. Dan kita lagi walaukan dalul Walau sedalul Dalul yang dapat Ujmaliyah hmm. Sedarikun Walau sedalul yang Ujmaliyah Ya Allah ma'arifatuhah Apa dalul Ujmaliyah? Kita cari tak sebab tak nak cakap Dari hura Ujmaliyah Dalul Ujmaliyah dan ada pun keman keman tulah akidah. Budi lupa sili dengan dalil yang tak seburai, dalih burayan, dalau begitu, nafkahya begitu, kita lau begitu, nafkahya begitu, burai. Ada ah. pun kenaikan ajar akidah dengan dalil yang terbaca tak itu, dosa tak dosi saya tengah mata yang itu sarduh daya tak salah sarduh daya saya di bu alat ahli qatrun aina kia itu lah di atas penduduk bagus gajah ah mata wujud di atas atas senduduk bagus gelian jika bagus gajah lihat jajangana yasudlu quru minha lahi ta yang kusar, yang kaya, yang kusar Ilu santai, mak santai Daripada nabuh Yang takut bagi Ah, Daripada jajah itu Kita nak kata diilai Susar, ulu mak santai darinya Terus ada yang lain Yang takut bagi ya, kateringan ya, Daripada jajah Maknanya kita kira, kata betapa kita ni Habis datukan Satu nanggeri yang Tidak ada oleh tanah ada beberapa raihan ilmu untuk belajar, tak ada ya kawan. Ah, mesti nak belajar, Ada kali ya, tak ada ya kawan. Ah, beriak, kita terpesuaya. Ada kalau kita berjalan, ada sejati nak cuba jaya. Untuk nama-nama itu nak cuba. Ah, apa lagi dilakukan? Ada hubungnya, ada hubungnya, ada sampai keruan hidangan ada lagi. Apa mesti nak Ah, ya di buku ada dalam ini ya di halatul ahli qatrun kasatung aina yatun yang merupakan wujul min ma ila selainnya ya di bu, buq Tak yakuna teks kitab ah ah ta ini ada di pada maka itu boleh bagi ada kepada ahli qul de qatrun ada segala penduduk Kepiak jajahan kawasan mana-mana tu, Jadi bahawa adalah Mengyaribu Harap dari nisah ini Jadi bahaya bahawa Bagaimana mereka itu merosok Kenapa? Bagaimana bahaya itu Bagaimana mereka itu Ada mereka Ada orang Ya ribu Ya tambah, ya tahu Ya adanya, ya akibat Kulik akibat itu Nah, setiap dak tahu bisu di takdir di kenapa sebab apa terhadap makdah dia anggap kerana dah datang -ah, dan melihat arah kepada suami dengan gemelak lelaki seram bayas yang rugama tara atsubatun seram bayas yang tarbab ah berlaku atau datang ah oleh subaha ha terbanyak itu bah pertama ya mai maka apa nak pulau kelebah siapa nak silum menolak kebah itu saya berkata maka menolak ia yang menyuruh maha ayo anda tu apa dia apa subaha sebab pula kena ada ha sebab tu kena ada hmm dia tu saja dicatat dalam ciek siapa siapa kuasa dia bah saya macam saya pun orang kaya ilmu, kena ada jadi dia kaya harita raja orang kaya ilmu pun kena ada ha, dalam syama-mana kena ada orang kaya, kaya pahak kaya ilmu, tak apa kaya pahak, bila kita hari mari ha, ha, nak pergi mana nak pergi ha, orang kaya tu nak pergi ha, ada tajak masalah Allah dapat orang orang tak marah dalam akibat atau orang kaya ni masuk baik, ha Kenal orang yang kaya tu, belum lepas Habis itu kalau tak ada orang yang kaya tu, tak lapar Macam-macam lapar aje, tak nak lagi buat Selap kata-kata, tak ada kata Mungkin kata-kata, you kok lah Bila-bila sudah bila, bila hak masuk kata dengan you Orang nak menyebabkan, tak jawab lah Itu dia Darab itu, tak ada perkara kibayah tu Pasal itulah, semua Tidak ada perkara kibayah tu Dia ada perkara kibayah, perkara kibayah jadi pada waktu zaman baik kita, ah senang kesan tu kita. Ya tidak cabak berbayar, usah apa ada yang nak nak tu, dah tu okay, okay, okay, sehat, jadi manfaat. Ah, baiklah, kaningilah. Kalau gitu kami masuk dalam kerja kita, ya senang kerana karena barangkali datang oleh kita hati atau menolak yang menyakiti kita itu akan dia akan sebahagai wa ba'dhum uhu oh, tengah-tengah para ulama au ja'd bas jadidat tasiliyah hmm tengah-tengah semua -tengah wajib wajib dia adalah al-taqdil tasili ah begitu ni habang agak ni wajib adalah alama wajib as-tahdul muqdi kena kena rusak lagi wa ba'd thurun au jadah ma'rifat ad-jalil tasili Ah, punya punya ulama mewajib dia akan tahu dalil tak sedih itu sebagai wujud dan aminnya, aminnya dari itu sebagai wajib dia mesti amin. Ah, bermakna kata, oh tahu kan tu yang wajib amin Abu ya, jadi kalau kami dia lah. Ah, banyak orang dalam alam. Lalu kalah yang kita katakan ini Ah, dia telah merak. Telah menolak oleh mereka itu Jumhur Kenapa tak di Jumhur telah merap oleh mereka itu Ay Jumhur ulama Hu acanya Acanya bakbah hum. Haa maknanya ada percataan lah. Ada Kau la bakdih ini telah rak oleh Jumhur ulama Rak katakanlah Bi anahum Dengan bahawa mereka itu Hanya rak maknanya kan? Sebenarnya klik oleh bakbah Dik Ah ha, maknanya ulama yang menyebut wajib de, tu baghiku rahmatallahu wa fi'ata. Si Namanya mereka hadat wajib waji'in ni Nampaknya nya mereka dengan kut ada rahmat Allah yang luas. Sejaka rahmat Allah luas, napa hidup tetap rahmat. Ha muga eh, ya tanah hurai, haram. Sudahlah haram, nak kalau haram. Muga ayu tanah hurai hidupnya aman. Wajah ini kita tahu panah huraya, huraya dalur. Ah, minyak balik dalam botol. Wajah ini, atau katakanlah, atau kaum ini memiliki menyentuh mereka itu ada rahmat Allah luar, si ada ada rahmat Allah yang luar. Lagipula jannah dan menjadi mereka itu ada kerja itu mukdaz bapa yang terpencil. Jepoh kita tinggi ati raten, jadi salah satu sergol yang luar. Karena tentu ia dengan satu pak ustadz atau yang sedikit pelik, wahat dah ada lepas tu dia lah. Kalau yang pada tujuh, ahli negatiflah jualan dia tak buat bayar wajib. Ani tak cara pilih mak apa mak anda lah mana kerja-kerja di negara kita. Dia kata wajib ini, kalau tak buat bayar wajib, jadi negatif apa sergol pada tu buat titik ya lah. Jadi tidak moral tapi adil tu kalau Jadi wajib dia majid, tidak kalau aku aku apa takleh. Juga alim tak majid ceramah tak kredit. Apa bila atau bawah daripada tak kredit, curahan dan maka kalau aku maka yang sebenarnya al wajib wajiban amniyah. Bahawa ketaya yang wajib baga wajib Angi hak wajib baga wajib Yang pernah tahu atas Tiap-tiap diri seorang Tak boleh ketualikan tu eh? Inna ma huwa oh. Hanya iya al-wajib Tujuan angi itu Ialah adzalilun ismail Itu dia muncul ah Tak ada ha, benar pula Itu Dahu Dali dia bakal ijman Dia bakal borong Dia panggil Dali yang Ketika selalu dia panggil Ketika ha, lalu Mana Dali kata-tahan -kata, ha, ala, ha, ya, kata Ustaz Alam ini Dari Ejad kita ni Sebenarnya pada Alam Menunjukkan tak ada tuhan Tapi tak boleh sekejap panggil lah Mana Dali kata-tahan Ustaz Alam ini ke makhluk ini Kejadian ini Sudah ha, lah Dekat tak tu Dari Ejman ini Lepas Ah, duh waktu anime. Wa huwa an nahidu an ha, tamriru hada kalbu di dalam di dalam di dalam. Ha? Ah, begitu pula taklah lagi tanya. Apa dalil ijmali? Mai nak bayangkan. Ah, mai nak edoh. nak menerangkan. Dalil ijmali itulah. Wa huwa dam yaitulah. Ah, ijmali fi Iyalah al-mabudu, lima dalil mabud jadi al-ladu, al-ladu itu maut. Al ah, itu masuk. Aa, betul, ada maut dia, maut dia ni ada dalil tu. Jadi lah ada dalil nak dulu. Asal kali kali kalau macam udah di PM bini ada, wahhu adalilul ladu, udzir anta karihi. Ah, nama itu kalau gomboklah. Jadi tu lah dalil. Yang dilemahkan daripada mencakrui menghuraikannya. Ah, ha, tu dia daripada nak mencakrui nak menghuraikan nak menetapkannya dan al ha, kalau dia dia dah dahul terdakwa alim lah kita ah ikutin maksud dia tu. Kalau yang dia juga eh dan ya itulah yang dilemahkan daripada mencakrui kita dan menghuraikannya,nya,nya,nya. Ah, ha, dia kalau yang mabarak. Kemaslahan huraian Allah mana yang dalu dibahui, ha, dibahui jemaat ada subah. Haji keluar itu haji mana? Haji sama pelabihnya, dibahui, dibahui ada subah. Dalu yang lemah dan hally atas ada takdir ini. Dalu yang lemah dari hally dibahui ini, dalu dari merum, merombak dan menghuraikan dari tak menghuraikan segala kesibahannya. Ya, ya, ya, si bahak ni benda pertamaran Haa, si bahak ni, si bahak dalik Haa, si bahak dalik, apa, tak dalik Semua yang jernyuk dalilah walaik, jadi boleh Barang yang disukur, kata dalik, walaah, dikata dalik Haa, dia lihat Seperti ayat yang kita tu, hadar jihad Kada ni ayat ar-rahmannu alal ar-sitaw Dia kata tu, dalik, walaah, dikata si bahak, apa ha, pun orang na singa dia tak mahal madah muslim ada naklah qiraat al-taswirah. Suhatu budhiha suhatu barqahhu ala lin Dan lain-lain banyak lagi dah dengah makruf sana. Tudialah hadirin. Ha. Betul. Cara qiraat pun sebab kalau surah tu dah cukup dah. Satu cukup dah kerana Allah sendiri. Ha. Tak pedah dia aku ke pasunya bajunya Haa, apa tu dah tak beri-i tak beri Apa? Haa, yang bagi kau ke tak Nyai Lah, anak, no Haa, dia tunggu Dia baru dulu Haa, paduk, silah Tak no. nak, dulu Haa, kalau, tahu tak ada apa Haa Apa kali tu aduk-aduk dulu Tak nak, no. tak no. Haa oh, Ya Haa oh, anak no, no, tak tak Ni kita khabar lah Kita tak benar Oh kita tak tak Tak tak Tak tak Haa Dia lah Kau jing-kau jing Haa Amgadamur Hmm Itu <tik> Na dia Na'udzubillah Minzali Kita berlindung lah Dengan Allah sampai kepada tahap itu Haa Nah ah, Itu dia Mungkin Kampai kepada tahap itu Na'udzubillah Minzali Ah kasih kepada Allah lah yang memiliki. Sebahagian dia wa mudah Tengok orang yang apa yang lain sebahagian Allah. Jadi hada saja sebahagian Kita tamara keliru. Ah maka mengelirukan dia kata ke dalil walha bukan dalil. Apa dia panggil sebahagian? Sama bila bila sebahagian ibarat apa? Ibarat suka talu dia buat tawuk tu Adik, adik karena hal le, hal le tu nak urai nak wamok, nak wamok, nak wamok Tu urai, tu wamok, tu hal le je bang. Bila tali, tali apa? Tali juga dah. Anu, tahu tak muda kianis? Tali ni, tali ni yang gosu kau dah. Allah, nak buat guna ni. Setop kuka, ubuga, potu Allah. Adik, ah, potak, potak kau, mak gua mak lepas. Kenapa mendak? Toko, lepik. Ah, lepas bayuk. Nabi juga seorang, ujian, ujian, ujian Haa, ini tak tu Bawa lepas ada mukha Orang halang pulak Awak pahamu dengan cikada Tukah awas lagi ni Apa kata nak hal ni Orang nak hurai nak rombok tak Penanggulah mahal lah Apai tu wajib dihayah Tengah kata Haa, hannak Ulama-ulama kita tu, Kita beli tak ambil mudah, Kelihurai, hurai, hurai ke murid dia ni Mahal juga Itu apalah I puni lompat kau, mesti dihak kau. Nanti di situ, nanti lagi tak, ya ya di sini. Bono, bawa semua. Ah, ada semua tu. Kalau itu, pasti untuk kalau lagi nak lebih banyak tu. Ah, lebih lebih. Tunggu, ah, apa jadinya tu? Tunggu, ah, apa dia Ah, macam apa? Jadi apa? Dia macam ahli dah ni Haa tu abad tu lah Mulah-mulah dia kata Harkotis ayat Dia kita, ah, so nak kita lah Hanya dikit pada pada-pada senap Kenapa Cukup ah, Haa Haa untuk diri Haa Nak melepah je lagi ni Haa Dia nak biar Lama datang Kerana boleh jadi Kercadang datang Sudah ke maka Maksud ayat tu Boleh menolak nah, Diri ayat tu Boleh menolak aku tu nak Harkotis ayat Ada pedali dia Di mali Iaitu ku yang melemok dari menetap menyadali anak utuk tejak nak utuk habil takrif qarra qarra anak tetap tejak nak tejak dalil anak tejak dalil takrif ah lemah daripada nak menjejak dalil nak menetap ke dia lemah daripada menghural merompak jalan subah jalan kesamarannya kesamaran dalil ha pokoknya dalil ibnal Adapun kalau kuasa nak dia ya, bang pula wa amad dalil at ta'tiliy dan adapun dalil hakbah huraian itu bahwa mak yaitu lah uh, al dalil itu al maqdur anta nah, tadirah gedaknya al dalil al maqdur ala taqririh dalil yang di kuasa macam nak kuasa oleh seorang atah mengejab menetapkan dalil wa halitsu bahidah wa atah merombak dan mengurai ah asy segala kesamaran dalil baik anak misal kalau nak kata di masalah baik iza qila la jamani apabila engkau tahwidah ta'ruf dalil apabila tahu dah farak antara dalil ta'ruf dan farak ah maknanya seperti itu ta'rif iza alimta Maanat dalilil ma apa dia ni Pak Iga alim dah Maanat dalilil dimalik tak terpilih bila mu tak huda amanat dalil dimalik surio tak terpilih kamu tak huda habis tak huda baik baik Iga tiada lagi namun orang taklah ah kita boleh berkenalan juga saya pernah dah dulu taruh pun sudah pasti mai hujah taruh pun sudah nah tapi nama orang taklah mana jawab mana tu mana baik mana tak kita Lalu itu, lakukan, kata saya, saya kata, saya bagi, kalau Iza, kata-kata, maka apabila dikatakan bagi insya kalau orang tanya, makanya, ilta, abis, bilat, sual. Jadi, saya kata maknanya, ayat itu ilsa, apa-apa? Kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, akan dikau dengan katanya, Iza, Arab, Mad, apakah dalil yang menunjukkan, ada Al ala wa'zulullah Hika'ala yang muda-dia Tuhan, ada Mudah-dia Allah itu Maudu Bermakna Allah itu Tuhan yang ada Aku nak tanya Apakah kali Yang mehik atas ada Allah itu Pakulka tak, tak salah Tila-tila Tak salah Aku jawab Pakulka lah. Aku jawab Al-Alam Siapa ya, yang aku jawab Al Alam Aku dia ha -ha -ha. Al Alam Ini Alam ini, ada ha, berbeza alat ini itu tidak ada hula, betul? Ah, ha, tidak ada hula. Alam mana? Ah, ha, dia diajak Tengah pada alam kita. Hmm, akan apa ha, juga lah, alamak no Allah rasa kita capok. Ha, iya iya betul. Selain pada Tuhan tuan, banyak alatnya. Ada cuma lama nak arik kata alam tu mati ha, wawok. Ah, baca si huruf itu penuh mahu jadi siaga tindak kuasa tu hurai, Pak Ta'rif dan ada cerahnya alam Masih Ta'ala Masih Wallahi Ta'ala Ayat berkata Kullu maju din iwazatillahi wa sifatih Dia jadi karibulasi Tiap yang ada selain daripada zat dan sifat Allah Yang saya mudah Barang yang lain daripada Allah Ta'ala Barang yang lain daripada Tuhannya Itu banyak alam semua Adakah itu atas bawah Ambil alam Mula di atas Abomi Balik bawah kisah ni Bayang antara Hmm Jadi ya tak punya Bada tu Ha dunia ni Habis apa Afara Afara Alam semua tu. ada ni tanya Alam dunia Tidak ada ni Alam afara Alam semua Agak hidup anda Ha alam dunia Alam afara atau alam barisah Ha du Ha dia Alam Tidak tu Bila tu Tak lagi Walam ta'arif padahal tidak tahu atau dihatap bila lagi akan jalan wajah, akan jalan menunjuk kalau dia tanya, apa jalan apa jalan bila aku ambil alam menunjuk ada adanya Tuhan apa jalan, eh tak tahu haa, tak pandai jalan. tak pandai, jalan. nak wayak jalan dia tak pandai, tapi wayak tu tak ni tu boleh, tapi nak wayak jalan dia tak pandai hmm, jadi yeah. Ah. <tuh> Fahma ha, qad batulah. Fa so, huwa dalilun jamidun. Ada al-jamid itu la tak kena ada nak. Qauluka al-ala, fa so, huwa ya'ti al-'alam fi qaulika. Ah, belum masuk pada khabar. Kalau dia qaulika tak masuk melainkan qaulun nak ana masuk. tak betul. Apa dia tu? Nah, fa huwa, apakah huwa al alam Maksud juga Tau ni punya dalilun khudah ha, Tau ni punya mana apa Maksud al al-ala Hmm Tak apa juga Tak apa juga punya dalil Fahu ha Al-alam Tidak Atau Al-alam Tidak Maksud Maksud itu alam pada ada jawapan Tidak itulah Dal Dalilun Jambilin Hmm Hmm uh wa yakalu dikatakan bagi bagi dalil yang ini tidak dikatakan dalil ul juz maliya dalil ul juz maliya ni kenapa kenapa kotlah hangpa kot dia dah. tak boleh nak ontak Karena kata dalil ni tak boleh dalil ul juz maliya ni panggal ul juz maliya kada Satu ah ni patut ikut ke tanya buku ada kalau tanya masalah Tuhan apa mana dalil ialah alam dia Tuhan kuasa mana tadi? Jawab alam ni juga tempat dia lah. Dia panggil, tawus, kita, rali, uh, lapis, silah, tanya tahu peranti. Kalau benda tahu dah lalu semua, ah pelapailah aku tak nak. Ha betang balik Ismail. Wa kadzalika. Ya, ya, ah ha, nak nak pingit sikit badat tu tapi Tinggi pun nak sangat dua bangga. Jadi dia bangga lah. mana? Maka ni tanggulah. Dalil al tu ya. Ada sekali lagi nak tangga pula. Tapi tak cukup banggalah. Wa kadzalika. Ya, Iza'arab ta'jihatad vilalati walam taqjir ala halik tubahin waridati alaikum Waqazalika Tengok daripada kata kata Waqazalika Tengok kata kata Waqazalika ayka mafulka tujawab al-alami walam ta'rif dihatad vilalat Ibarak waqazalika Wajalik Aku maafkan dalam jalan alam, alam takarilah diri, alam takarilah teladan. Sebagaimana aku tahu jawab kata alam dan aku tak pandai kejohanilah. jihad tu? Boleh tidak Arabka? Apa tu? Lah pandai? Engkau akan jihad bila lah siapa belawa? Ya jaleh. Jaleh katanya. Apakah dalil menyukai Allah atau abad Allah alam ini? aperta dia apa tajalan menuju arah alam ini apa nama alam ini ke menuju ke ada Allah jalalah ya nama alam ini bahru ha, ah siapa yang tahu ada ah ha, terima kasih sekali lagi ah ha, apakah dalil yang menuju ke ada Allah alam ini apa dalil tak tahu. tahu tak tadi alhaja tu apakah dalil menunjuk ke arah ada Allah alam ini dia ha, tanya saya apa ke orang Apakah jalan menunjuk Apakah ke jalan ha, Keadaan alam ini menunjuk Atas ada Allah ha, Alam ini baru Ah, ha, Itu wajah dia Ikutlah atas tu alam ini ha, Mungkin Nanti kau tengok dia -kodengok, Dia ajak dia lah tu Dia berapa jalan tu lah Tentu ke jalan Dia pandai ke tu Iza'arab ta'jihata bila lah Dia pandai Cuma ada lagi Boleh naik tangan dia tu Nak naik tangan dia Tidak tak apa walam taqdir ala halis subuh dan tidak engkau tidak kuasa engkau dan tidak kuasa engkau akan menghuraikan segala kekeruhan antara gelap subuh gelap kesamaran tak pernah menghuraikannya kalau allahu jalaqa katuki allahu ma'rif ayat juga ah tu dia nah, nah. nah menuju atas tuha tu berbilah menuju atas jalik tuha tu apa namun Ha, Bersipat dengan bayi yang lah kita panggil Ah, Tak kuat, oh, nak lepas ha, Dan subahak itu Al-waribazi Segala subahak dia datang Terwaribazi kipat dari subahir tu Hingga jamur ha, Al-al-subahir waribazi Nak uraikan segala subahak Kesamaran yang datang Ia-ia ia subah Alayhi ala segalini itu Tak kuat tu ha, Panggil balik di mali juga Ah banyak ingadi atawata gali ya. Qatagali cha a jama ida fulka alalam juga ida arab tajihatat ila la tu wa, wa al ta juga, lam taqdir ala halib tubahil walida ali ala alamin. lagi. Ah bilaqah hak mungdu. Ah bilaqah hak mungdu. Ah ini kan sifat Bahkan kalau kita fikir dia naik tangga ke tiga tu kadang-kadang panggil jemaah lagi. Mana tetap saja. Apa apakah dalam menuju kepada adanya Allah alam ini Kanu, tangga ke berapa? Apakah apakah jalan keadaan alam ini menuju kepada ada Allah? Baru alam. Ataupun alam ini baru. Naik tangga ke tiga lagi tu berkata, boleh dia lagi tiga. Bila, bila, bila, bila, bila, bila, bila, bila. Ah, tiba hurahkan, tiba terkhirkan, wajah hilalahkan. Atyana al-alamun hadith, wakullu hadith, labudda lahuhum muhdithin. Atyana ya lah al-alamun labudda lahuhum muhdithin. Alah ini tak dapat duduk, dia dah nyamuk baru, macam dia tu. Hati dah lupa, karena tak timu dok, tak timu, tak betul. Haa kalau ni ni? Haa kalau tak boleh, tak boleh nak kira Haa tu tak rancang lagi ni Dapat ni kena boleh halusah lagi Kadang tak serik, kadang menetap Kejap balik ni kejap dah Tapi kena jajah buah nanti Lepas hmm, tak boleh lepas tak lagi Tak lagi ni, dia tanya tiga, tiga. Tak lepas lagi Tak lepas lagi Kalau tak ada, Kau nak toh tu, kena lepas ni Tak dia adalah itulah untuk kita nak bezakan antara dalil tijmali dengan dalil tafsil ah tapi ada dalil tafsil tu panjang dikerayanya payah kita kutak tak munalah insyaallah tak ada betul wa amma